Наступного дня – зустріч з майором Гайке, колишнім начальником оперативного відділу штабу Української дивізії. Він написав спомене книжку про бойові дії дивізії. Книжка «Українська дивізія Галичина» вийшла українською мовою і німецькою «Вони хотіли волі». Їдемо перед полуднем до сотника Володимира Козака, який домовився з Гайке про цю зустріч. Козак – це легендарна постать з дивізії. Про нього розповідали різні історії. Який він був старшина, який врідноважений, відважний тощо. І він був нагороджений за хоробрість залізним хрестом першого класу. Цей хрест вплів геройську нитку до тієї легендарності. Я козака знав з американського полону. Коли ми потрапили в полон, за якийсь час німці нас відцурались, тобто відсепаратувались від поганих недисциплінованих українер Такими словами командир гарматного полку Байерсдорф попрощався з нами на Леваді в Баварії додаючи ще більше прикрас епітетів до свого військового лексикону Комендантом нашої групи під голим небом став сотник козак Потім нас американці перевезли до справжнього табору за дроти. Відділили старшин і вищих підстаршин від стрільців. Відділили також коменданта табору, сотника козака від свого стада. Тоді він, придивившися, як одягнені польські вояки, яких чомусь називали цюлі і які стерегли табір, пошив собі з американського намета, військові американські штани, військову шапку, вирізав собі офіцерські відзнаки з консервної банки, надягнув американську шинелю, яку видали полоненим, і в білий день через головну браму вийшов на волю. І йому, як офіцерові, ще й віддав честь польський вояк на брамі. Згодом американці помудрішали і фарбували мундири, які видавали полоненим. Тепер сотник козак – бізнесмен, представник однієї фірми вина. Його дружина – популярна політична діячка. Його дочка саме готується до кінцевого лікарського штатс-екзамену. Володимир козак міцної будови, з пронизливим поглядом примружених очей, з сивою чуприною, поставив пляшку вина своєї фірми. Що він рідко робить у своїй хаті? І ми чекаємо на Гайке. Приїхав Гайке. І він вже під сімдесятку, на пенсії. Але сторонка постать, постава, поведінка зраджують стару прусську школу генерального штабу. Йдемо на обід. Козак, Малецький, Бігус і я. Гайке запитує кожного, у якій частині дивізії служив. З Малецьким він вже знайомий з попередніх зустрічей. Згадують з козаком про командирів дивізії, які в більшості були поліційними офіцерами і по війні повернулись на службу до німецької поліції. Багато хто з них, зрозуміло, вмер. Я пригадав командира нашого батальйону, Куцбаха, який був боягусом і навіть не вмів цього факту приховувати. Як тільки він чув стрілянину, негайно припадав до землі. Якось в його постої в Словаччині несподівано почулось та та та. Наш командир негайно впав на підлогу під стіл. За хвилину він в амбарасі, бо виявилось, що один вояк заводив мотоцикл і Куцбахові причулася серія з кулемета. Таку поведінку пояснив козак по вояцькому. Це був інстинкт справжнього вояка оберігати себе від ворожих куль і Куцбах себе оберіг і став полковником у повоєнній німецькій поліції. Помер він передчасно від удару серця. Не допоміг йому вояцький інстинкт – самозбереження. За обідом іде розмова. Козак найсвобідніше почувається, бо він і тутешній, і знайомий з гостем. Бігус швидко пригадує німецьку мову і розповідає про свою поїздку автомобілем через Австрію – шляхом відступу дивізії під час теперішньої подорожі. Він був на могилі Фрайтага, командира дивізії, який застрелився після капітуляції. Гайке цікавиться Америкою, Канадою. Пропонує продати ще 200 примірників його книжки «Вони хотіли волі». Решта з двох тисяч вже розійшлась. Каже, що є можливість перекласти її на англійську мову, і видати в Німеччині Обід кінчається Кінчається і розмова Прощаємося Гайка їде додому Десь під місто Інгольдштадт, Де він тепер живе на пенсії Перед тим він був персональним директором В автомобільній фірмі Ауді На вечерю запросили знову нас трьох До приятеля Малецького Марцюка його мила дружина нас зустрічає на порозі свого помешкання. Тут квартири невеликі, але якось практичніше збудовані. Місця краще використовуються, ніж у подібних квартирах в Америці чи Канаді, де в багатьох випадках будується на ефект, щоб заохотити людей купувати. Ми мали їсти тільки перекуску, але нам подають повну вечерю. «Наш господар – балакуча людина, цікаво розповідає і має про що розповісти. Він – старий революціонер ОУН, був у проводі у бурхливі роки її діяльності. Усе це тепер вже перемолилось і затихло. і Він і його дружина – великі любителі класичного балету. Тільки на балетні вистави квитки дуже дорогі і важко їх дістати». Ми з Бігусом їдемо оглянути ще й Олімпійський стадіон. На високому пагорбі стоїть великий стадіон і кілька менших – плавальний басейн. Усі споруди під пластиковими дахами, а тримають їх у повітрі грубезні линви, причеплені до залізобетонних стовпів.